רדיו קסם, 160. רדיו קסם, 160. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. במקום, אהרון מורג, כאן באולפן רדיו כסף, 106 FM, ואיתנו גם דותן, שנכנאי שיעזור לנו להתניע את מכונת הזמן. אנחנו נבלג כאן כמעט שעה עם מוזיקה טובה מכל העשורים, עם כותרות האתמול בבידור בכלל, במוזיקה בפרט, עם סיפורים קטנים מאחורי השירים שנשמיע. שוב, כמו בשבוע שעבר, פתחנו עם בוריס גרדינר ורגי אליזבתני שיר נעימה שמזכירה לי נשכחות, תחילת שנות ה-70, רדיו BFBS סייפרוס, תחנת הצבא הבריטי בקפריסין. אז גם שמעתי בפעם הראשונה רגי, עסקה. וזה היה אחד הקטעים הפופולריים בתוכניות האלה. אז עוד קצת, בוריס גארדינר. בי.אף.בי.אס. סייפרוס, תחנת הרדיו של ילדותי, נערותי. ואנחנו נמשיך עם משהו נוסף מאותה תקופה, מאותה תחנה, מאותו ז'אנר. רובן מרשה. צעיר, מחונן ושחור. רוב ומרשה, יונג גיפטד ובלק, בוב אנדי, מרשה גריפיץ, הם היו שני זמרים ג'מייקנים שמפיק מג'מייקה שידך ביניהם. הליט הזה היה, הגיע למקום החמישי במצוות הבריטי ב-1970. במקור זה שיר של נינה סימון, בוב ומרשה עשו מזה בלוז. עשו מהבלוז של נינה סימון, עשו פופ uh, רגעי uh, מצליח, קצבי יותר, שמח יותר. Uh, ומצעירים uh, מוכשרים ושחורים, לעוד uh, צעירים בזמנו, מוכשרים ושחורים. Uh, להקה מליבריה, קראו לה The Salfull Dynamics, כאן בארץ תרגמו את זה לנשמות הדינמיות או משהו כזה. ו... היה להם להיט גדול מאוד ב-1970, מדמוזל נינט. הם עברו מליבריה לגרמניה, הצליחו מאוד באירופה. מקום ראשון בגרמניה ב-1970, מדמוזל נינט. <קדור> <קדור> <קדור> <קדור> דיינאמיקס, שיהיה נחמד מאוד, אם <אנת> מדברים על נחמד מאוד, אמירה כאן מעבירה בשידור חי כל זמן שאדון צוקרברג יאפשר את זה. ו... את BFBS Cyprus, ששמעתי בתחילת שנות ה-70, כעבור כמה שנים טובות, ב... 1980 נסעתי בפעם הראשונה לאירופה ונסעתי גם לברלין, ברלין הייתה אז מובלעת מערבית בתוך מזרח גרמניה, לקחתי את הרכבת מהמבורג ששם היה הבסיס של להקת הסולפול דיינאמיקס ששמענו קודם ואנחנו, אני לקחתי את הרכבת מהמבורג, נסענו, נסעתי לכיוון uh, ברלין, בגבול uh, מזרח גרמניה עלו uh, שומרי גבול מזרח גרמנים, זעופי פנים, uh, שאלו כמה שאלות, החתימו uh, ויזה מזרח גרמנית, והגעתי למזרח ברלין, ושם גיליתי ש-BFBS פועלת גם uh, שם, למעשה היא פעלה בכל מקום שבו היו מוצבים uh, חיילים בריטים. באירופה, ואז גם גיליתי את השיר הזה ואת הלהקה הזאת, ראש, Spirit of Radio. והבשורה הטובה היא שאנחנו שוב ברשת, האינטרנט חזר, אפשר לשמוע שוב את התוכנית גם באינטרנט. תהנו.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 סולן והבסיסט הוא גדי לי, שנולד כגרי לי ויינרב, קנדה הוא בן להורים ניצולי שואה מפולין, לשמוע את ראש במזרח ברלין ב-1980, ואחר כך כשלמדתי על הרקע של גדי לי, זה בהחלט מעניין. שלושה נגנים בסך הכל, ומוזיקה כל כך מלאה, כל כך שלמה, כל כך גדולה. נכנס לראש. <עמו> <Rush> להקה קנדית. אנחנו מסיימים לשמוע את השיר הארוך והיפה הזה. ונעבור ללהקה קנדית נוספת. להקה של להיט אחד. להקה בשם פופי פמילי. להיט אחד, אבל להיט ענק. Which way you're going, Billy? מקום ראשון בקנדה ב-69' וכעבור שנה. גם בארצות הברית, גם כאן, הלהיט הזה הצליח מאוד. פופי פמלי, which way you're going, בילי. שיר יפה. וב-1974, טרי ג'קס, שהיה פופי פמלי יחד עם אשתו סוזן ג'קס, אחר כך הם... התגרשו, והלאקה התפרקה, אז טרי ג'קס yeah. uh, הקליט גרסה באנגלית לנמקי טאפה של ז'אק בואל. Uh, סליחה, נמקי טאפה, כן, הוא הקליט גרסה, הוא הקליט גרסה באנגלית לנמקי טאפה, אבל הלהיט הגדול ביותר שלו, uh, באנגלית, גם כן, שיר של, של ז'אק בואל, היה עונות uh, בשמש, Seasons in the Sun. טוב, אנחנו לא נשמע עכשיו ז'אק בואל. מה שכן, בדיוק השבוע, לפני 40 שנה, בלעיתון, התפרסמה כתבה על ביקורו של שרלס נבור בארץ. ואז נבור בא לכאן כאורח של אבי טולדנו, שהעלה מופע. משיריו, משירי אזנבור, המופע שנקרא לבוהם. טולדנו סיפר שהוא מעריץ את אזנבור, שהוא גדל על השירים שלו וחלם לפגוש אותו, והנה זה התגשם. ואזנבור אמר שזו הפעם הראשונה שהוא נענה להזמנה להיות נוכח במופע משיריו. הוא אמר, כנראה שמחניפה לי העובדה ששירי תורגמו לשפת התנ״ך. מעולם לא הייתי בקונצרט בו זמר אחר שר את השירים שלי. כנראה שבתחילה יהיה לי קשה להפריד ביני, היושב בעולם, לבין השירים המושרים על הבמה. אבל אני שמעתי דברים נפלאים על טולדנו, ובטוח שאתרשם הערב. בטוח שהוא יתרשם. אנחנו נשמע את אבי טולדנו שר... השחקנים לקומדיאן <שחק> אל הנגנים, בואה עלה להם את דרכם, מסעו בעמק בהר, ומקימים הם עכשיו במה גבוהה בכיכר. הם סבבו עד ערב ברחובות, חיכו ביתו בחליל, לבוא ולראות. ובכיכר הספסלים כבר ניצבים, אלף כיסאות מאות אלפי כוכבים, וכל העיר יוצאת גדולים וקטנים, הכל באים בעקבות השחקנים. בוא אל השחקנים, אל הליצבים, אל הנגנים. בואו הלילה בואו אל השחקנים, אל הליצנים, אל הנגנים. בואו הלילה זו הצגה שיש בה די והותר. אם הסיפור קצת עצוב, בסוף הכל מסתדר. יש הפתעות, תראו, ויש חלומות, פקידה וגם אהבה, יפסו מהר מקומות. כשהמסך גם יעלה לצביל אדום, זהו האות כל הקהל יחגוג. ההצגה תצבר רבים ישנים, הכל באים בעקבות השחקנים. השחקנים, אל, הליצנים, אל, הנגנים, אל השחקנים, אל הליצנים, אל הנגנים, בואה לילה בואו אל השחקנים, אל הליצנים, אל הנגנים, בואה לילה את הבמה הם יפרקו בחצות, כשיתפזר הקהל, כשיתרוקו החוצות. הם יזמרו שיר הליצן עצובים, ויעלו קצת שמות מן הימים הטובים. ועוד מעט כשהחמה אתכם תעיר, הם יהיו כבר רחוקים מן העיר. אבי תולדן השר שר לזבור למילים של עוד מנור. השחקנים, שחקנים, לקטו מזנן. מחיאות כפיים מגיעות בהחלט לאבי טולדנו והשחקנים. ועכשיו יש לנו אורח על הקו, והוא שחקן קולנוע, טלוויזיה, בעיקר תיאטרון, לאחרונה בהבימה, שיחק בנאצר בחצות ולבד בברלין. הוא מצחיק ומעורר מחשבה בפוסטים שלו בפייסבוק. הוא מוזיקאי, זמר, הוציא שני אלבומי סולו, ועוד אחד עם להקה שנקרא המסריחים, לפני הרבה מאוד שנים, ובעיקר הוא קולו של טימון במלך האריות. בוקר טוב, תומר שרון, תומש. בוקר אור, מה נשמע? מה שלומך? סבבה, מה קורה? הכל טוב. מה זה רדיו אינשאללה? רדיו אינשאללה זה תחנת רדיו היסטורית שיצאה מדעתה, שאיכשהו קנתה לה אחיזה בגוף שלי, ושהנגנים של שלי, ושאנחנו מעלים אותה על הבמה. והמופע עולה מחר במרכז עיניו. במרכז עיניו, כן, כן. בגן העיר בתל אביב, בש... באחד בצהריים. כן. אתה קורא למופע הזה בלוז ישראלי, נכון? זה לא ממש בלוז, זה, זה יותר הרוח של הבלוז. אנחנו קוראים לזה בלוז כי א', כי זה בפסטיבל הבלוז שיש עכשיו בתל אביב. כן. Okay. וב', זה יותר הרעיון של הבלוז מאשר ממש המוזיקה פרופר בלוז. ככה זה התחיל, עשינו את זה בפסטיבל הבוגוש, שזה פסטיבל של מוזיקה ווקאלית בכלל, ביקשו מאיתנו לעשות משהו שקשור לסול ולבלוז, כי ידעו שאני אוהב את זה. כן. Okay. וזה מה שיצא. זה, זה מין משאפ כזה של שירים קלאסיים ישראלים ולועזיים. כן. Okay. Uh, שאנחנו ככה מערבבים אותם. והבחירה של השירים היא איך, לפי תחושת בטן שלך, לפי אה, אהבה אה, גדולה ל לכל שיר ושיר, או בגלל אה, שחשבת שזה מתאים לנושא אקטואלי מסוים? Uh, ישבנו אני ויאיר יונה, שהוא שותפי לעבודה והוא הגיטריסט למופע, ופשוט זרקנו מאות שירים שאיכשהו... מה שמשותף אליהם זה או שהעיבוד המקורי שלהם קצת מסתיר את העומק שבטקסט, נגיד כמו נכון עת יפה של אפרים שמיר, או חגיגה של שרית חדד, של שירים שאנחנו עושים במופע, שכאילו איכשהו הם היו חמודים ועליזים במקור, ובעצם יש בהם הרבה עצב והרבה כאב בטקסט, ואנחנו הוצאנו אותו החוצה. ובאמת כאלה שירים שמתאימים לאיזה בלוז ישראלי שהוא יותר מנטלי מאשר מוזיקלי. כמה מופעים כבר אה, היו של אה, רדיון שאלה? כמה מופעים? אה, וואי, זה מצריך פעולת חישוב. אה, תגיד הרבה. וואלה, לא יודע. <laughs> כמה וכמה. כמה וכמה. וגם בחודש הבא אתם מופיעים... <laughs> הזה, נכון? אנחנו מופיעים בצוללת ב-21 לפברואר וב-29 למרץ בעשן הזמן בבאר שבע זאת אומרת אחת לחודש בממוצע לא, ש... יש לנו גם הופעות אה, שאנחנו מוכרים mm -hmm. ויש כוונה להקליט את המופע? אה, יש דיבור כזה, אנחנו עוד לא, עוד לא ממש שמה אנחנו רוצים קודם כל שהמופע יהיה יותר, ירוץ יותר ויהיה עצמאי יותר ויקבל יותר חשיפה יש אולי כוונה להקליט את התרגומים לשירים הלועזים שאנחנו עושים, כי זה קטע כזה, עוד לא עשו את זה. אנחנו נעשה את זה מתישהו. בכלל אתה מתכוון להוציא עוד דיסק נוסף לשניים שהוצאת? כן, בא לי לעשות דיסק עם ההרכב הזה שמנגן איתי עכשיו, שזה הרכב די מדהים של נגנים. שירים לא חסר לי, כי אני קודם כל שירים. מתישהו גם את זה נעשה. מתישהו <laughs> נעשה הכל. אוקיי, okay, ומלבד המופע, מלבד התיאטרון, יש עוד דברים שהם על הפרק? יש כל מיני דברים uh, שמתחממים להם. Uh, כנראה שאני אעשה איזושהי תוכנית סאטירה שהולכת לעלות בתאגיד החדש uh, עוד כמה חודשים, אבל עוד לא ממש מדברים על זה. יפה. Uh, בינתיים עשינו פיילוט וזה כנראה היה מאוד מוצלח. Okay. ואני עובד גם על כל מיני דברים שהשתיקה נראה להם. <laughs> בשלב זה. תחום הכתיבה, כן. אבל אתה תספר לנו כשיגיע הזמן. <laughs> אני מקווה. Uh, אתה רוצה להגיד כמה מילים על uh, צער לך? על צער לך, אתה רוצה להשמיע את זה? כן. Okay. Uh, צער לך זה... זה שיר שהבלוז שלו מורגש דווקא היטב במקור, כי האלבום שאימנו ש... זה נלקח uh, של שירי אברהם חלפי, של יוני רכטר והארי. <laughs> זה אולי האלבום בלוז הישראלי הכי טוב שאני זוכר. כן. ובמופע אני מספר סיפור על שיחת טלפון מסוימת שהייתה לי עם אריק איינשטיין. אולי אני אשאיר את זה למופע, חבל סתם לגלות, אבל זו שיחה שמתחילה בצורה אחת ונדברת בצורה אחרת לגמרי. אוקיי, תומש, תומר, היה נחמד מאוד לדבר איתך הבוקר, ושיהיה לכם כיף מחר במופע. תודה רבה. תודה ותודה. בוקר טוב ויום טוב. ביי, אחלה יום. להתראות, ביי. עצר לך, אלי אברהם חלפי, לחן יוני רכטר, עיבוד של יאיר יונה, שגם מנגן בסלייד גיטר, סוער, מעניין ויפה. הצעות, סתם פרגון, אם בא לכם לדף הפייסבוק של רדיו קסם, לאתר לעיתון קום, לדף הפייסבוק של לעיתון קום. בלי עין הרע אתם יכולים לשלוח להרבה מאוד דפי פייסבוק ובכלל. ועכשיו, לפינה לא קבועה שלנו, פינת המגף. היום uh, מתארח אדריאנו צ'לנטאנו, שהוא uh, זמר איטלקי ושחקן, היום בן 78, עם קריירה שהתחילה כבר uh, בשנות ה-50. וקודם כל תודה לידידי, דוקטור uh, אלי ארליך, שנתן לי במתנה את הדיסק של uh, צ'לנטאנו. אז אלי, שתהיה בריא וחזק ותתכונן. בקרוב אני מתכונן uh, ל... לפשוט על ערימת הדיסקים במרפסת ולראות איזה דברים טובים נוספים יש שם. אדריאנות של אנטאנו, 24 אלף נשיקות, מקום שני בפסטיבל סן רמו 1961, בבקשה. <ערב> ‫תביליוזר, פרזית אמורה פסיונטר, ‫מסולובצ'י כדותה. ‫יא,יא,יא,יא,יא, ‫לבומד דיפה דרומי לבצ'י, ‫לבוד ישראל אין דיפה למורה. זה בוז'י מר אביליוזה, ברזית אמוריה פסיונטה, בסולובאצ'י כדותה, יא יא יא יש שיפור, אתם יודעים גם את הביצוע של טוני הקטן, שלנטן הוא גם היה אחד מכותבי השיר הזה. סן רמו 1961. Uh, השבוע, יום ראשון, פיטר סלסטד uh, הלך לעולמו בגיל 75. אתם uh, בוודאי זוכרים אותו מלהיט ענק שלו, uh, Where do you go to? My a Lovely, שהיו השערות שנכתב על סופיה לורן, למרות שפיטר סאוסטד אמר שלא. אנחנו לא נשמע את Where Do You Go To My a היו לפיטר סאוסטד עוד כמה להיטים, אומנם פחות גדולים מהלהיט הזה, שהגיע למקום הראשון בבריטניה ב-69', אבל... אחד השירים היותר נחמדים שלו, מ-1970, הוא השיר הזה, Frozen Orange Juice. בבקשה. More frozen orange juice on this fantastic day We'll walk the sunny hills of Madrid laughing all the way And if you feel you want to run down the ravine A place that no one else has ever seen before a flower from the road and place it in your heart. We will hold our breath together. We shall never part. You rescue me. I rescue you. You rescue me. Yes I do and you'll be the song אססטד מת מיום uh, ראשון, שמונה בינואר, ובאותו יום uh, המעריצים של דייוויד בואוי ציינו שבעים שנה להולדתו, ושנה פחות יומיים למותו. וגם המעריץ הישראלי, דני רובס, ציין זאת בדרכו, והקליט uh, ביצוע ל-life on mars, כן, יש, יש סימן שאלה uh, בשם השיר. Eh, למרות שלא פעם מתייחסים לשם כעובדה, חיים על המאדים, לא, השיר נקרא חיים על המאדים. וכמו שדני רובס אומר, אולי eh, למרות התגליות החדשות אין חיים eh, על המאדים, אבל eh, לבואי ולשיריו מובטחים חיי נצח. דני רובס, Life on Mars. It's a godiful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But a friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the sit with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad and bold For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on Sailors fighting in a dance hall Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest show Take a look at the lore up the wrong guy, oh man, I wonder if he'll ever know, he's in the best-selling show, is the life on Mars? tortured proud that Mickey Mouse has grown up a cow Now the workers have struck for fame Ca Lanon's on sale again See the mice in the million hordes From my Beza to the Norfolk cross Ru Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns. But the film is a sadin' bore Cause I wrote it ten times or more It's about to be read again As I ask you to focus on Sailors fighting in a dance hall Oh man, look at those cavemen go It's the freakiest show Take a look at the law Up the wrong guy oh man I wonder if you'll ever know he's in the best-selling show is that life on Mars דנירו בס שער דייוויד באווי, וזה נשמע לא רע בכלל. דייוויד באווי, חבל. ודייוויד ג'ונס החליף את שמו בשנות ה-60 לדייוויד באווי כדי שלא יטעו ולא יבלבלו בינו לבין דייוויד ג'ונס מפורסם הרבה יותר מלהקת המאנקיז. דייוויד uh, ג'ונס היה החבר הבריטי היחיד בלהקה האמריקאית הזאת, שבשיא ההצלחה שלה היא מכרה יותר אלבומים בארצות הברית מהרולינג סטונס והביטלס גם יחד. והשבוע בלעיתון, ב-1970, התפרסמה ידיעה על, על כך שלהקת הקופים התפרקה, או כמו שדייוויד ג'ונס, אותו דייוויד ג'ונס צוטט לגבי דידי, שימו לב לעברית, אחלה עברית שהייתה אז בעיתונות הכתובה. לגבי דידי, הקופים מתו. אני מתכנן עכשיו קריירה בכוחות עצמי. טוב, אז הם מתו, אבל הם אחר כך קמו לתח... לתחייה והתאחדו מספר פעמים, התאחדו והתפרקו, וגם בשנה שעברה הם היו בסיור הופעות, לרגל חמישים שנות הלהקה. למרבה הצער, בלי דיוויד ג'ונס, הוא מת ב-2012, בגיל שישים וחמש. בדיוק היום, לפני 50 שנה, ינואר 1967, המנקיז היו במקום הראשון בארצות הברית ובריטניה, בלהיט הגדול הזה. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Don't I'm a believer of monkeys. her face. Believer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. זהו, ממקום ראשון uh, בארה״ב ואנגליה ב-1967, אני אקפוץ עשרים שנה קדימה ל-1987, מקום ראשון, הבנגלס, והן uh, הולכות כמו uh, מצרי או מצרית. של העיתון קום הולכת ומתקרבת לסופה. היה לי נחמד מאוד, זה אולפן רדיו קסם 106 FM, אני מקווה שנעליתם כמוני. אני רוצה להודות לדותן, הטכנאי שעזר לנו לעבור את המסע הזה בהצלחה. תודה לאמירה, שבאדיבותו של מר צוקרברג העבירה, עד כמה שהעבירה בשידור חי, את התוכנית. ואנחנו ניפרד עם השיר שהיה השבוע לפני 35 שנה. בינואר, 14 בינואר 1982, היה במקום הראשון במצעד העברי של גלי צה"ל. גלי עטרי, מני בגר, דואט פרידה, יום טוב לכולם, ונשתמע בשבוע הבא. להתראות. כאן אהרון מורג, ושוב, אתם מוזמנים לכתוב לנו. אנחנו נשמח לקרוא. Later. OK, those days <laughs> are.